Разі вбрані вони були відповідно. З-під натягнутих на лобика капелюхів недобре поблискували дві пари очей. Боб Ферфілд упізнав Сліка Сімза, знаменитого злодія, якого поліція так і не спіймала. Туж мить він майже підсвідомо окинув швидким поглядом дві загрозливі постаті. Безлюдний коридор, де навряд чи хтось кинеться на допомогу, дівчину, перли і відчув власне безсилля. «Швидко! Сюди!» – неголосно вигукнув він. У його тоні було щось таке, що змусило дівчину беззаперечно підкоритися. Боб повернув ключ у замку, розчинив двері і поспіхом вштовхнув дівчину до своїх апартаментів. Слік Сімс щось сказав своїм хлопцям, і всі троє майже бігом кинулися в їхній бік. Але Боб Ферфілд уже встиг висмикнути ключ, стрибнути всередину і зачинити двері на засув. Ще кілька секунд він насторожено стояв біля дверей, прислухаючись. Дівчина зляко надивилася на нього. Її бліді губи були ледь причинені. «Що сталося?» – спитала вона. «Це Слік Сімс», – насуплено відповів Боб. «Знаменитий крадій коштовностей. Саме він стежив за вами всю дорогу. Їхав в тому самому вагоні. Я впізнав його, от і пересів до іншого копе. «Боявся, що він стежить за мною, адже я віз діаманти вітні!» Карі очі дівчини злякано округлилися, але вже за мить у них спалахнули іскорки сміху. «Подумайте тільки! Я навіть не знала, що він був у тому ж вагоні, і не зімкнула очею сніч, бо боялася вас!» «Проте ваша настороженість, можливо, врятувала вас від пограбування. Ви казали, що вашу секретарку бачили зі злодієм. Знаєте, як це просто!» Він міг підкупити когось із вашого офісу. Усі ми опиняємося перед тими самими небезпеками. Достатньо лише знати, що ми веземо і у якому вагоні. І от грабіжник уже має все, що потрібно. Звісно, я сильний чоловік і можу дати собі раду. А вам не варто було б коштовності самій. Він там? За дверима? Спитала дівчина кивнувши в той бік. Не знаю, але все ж зателефоную в поліцію. «Нехай затримають його, хоча б для перевірки», – відповів Боб і потягнувся до телефону. «О, ні, прошу вас, не треба», – благально промовила вона. «Розумієте, це ж, напевно, потрапить у газети, а клієнт, з яким я веду переговори про продаж перлів, не копить їх за жодних обставин, якщо справа не буде розголосу. Саме тому я й приїхала сама, щоб ніхто нічого не знав. Хоча, звісно, я не маю права бути такою егоїсткою» адже у вас діаманти відні, і, мабуть, ви теж переймаєтеся через них. Боб Ферфілд засміявся. Він почувався цілковитим господарем ситуації і природно відчував законну гордість. Тільки не я. У мене особистий сейф. Його не подужує жоден зломщик, хіба що за кілька годин із ацетиленовим різаком. Я завжди кладу камені в сейф, щойно захожу до апартаментів. Тому ніколи не хвилююся за них. Рука дівчини миттєво занурилася у сумочку і витягла перлову нитку. «Чи не могли б ви, можливо, ви, якщо це, звісно, не надто захвало з мого боку, лише на дві години?» бо потягнувся до перлів. Йому вистачило побіжного погляду, щоб зрозуміти. Перед ним справжнє і надзвичайно дороге намисто, рівного якому він ніколи не бачив. «Аж ніяк!» «Це не завдасть мені жодного клопоту», – вічливо сказав він. Володіння таким перливим намистом було своєрідною візитівкою, що могла засвідчити особу дівчини. Він нахилився над сейфом, набрав комбінацію цифр, дістав звідти коробочку з діамантами і поклав туди перли. «Дуже радий допомогти вам, міс делано. Дивно, що ми досі жодного разу не зустрічалися». «Я згадував про вас кілька днів тому, коли диктував секретарці листа з проханням підібрати для вас декілька відповідних каменів для виконання одного замовлення. Ви ж працюєте в світлі вже два чи три роки. Моя секретарка казала, що знайома з вами». «Три з половиною», – кивнула дівчина. «Вибачте, чи не могли б ви на хвильку дати мені на мисто? Я ледь не забула, там трохи зігнута застіпка. Треба її виправити, перш ніж показувати прикрасу покупцеві». Боб подав їй футляр і пильно стежив, як вона поставила його на стіл, дістала на мисто і умілими пальцями поправила застіпку. Потім вона на мить затримала на мисто на витягнутій руці, милуючись, і кинула погляд усередину футляра. «О, діаманти вітні!» – вигукнула вона і оцінила їх поглядом експертки. З футляром у руках вона підійшла до вікна, щоб краще роздивитися діаманти – навіть витягла декілька і піднесла ближче до світла. Щойно вона повернула камені назад у футляр, різко і наполегливо задзвонив телефон. Ферфілд зняв слухавку і кілька секунд мовчки слухав те, що говорили на тому кінці лінії. «Я не бажаю бачити містера Сімза!» – гаркнув він у трубку і кинув її на важіль. «Уявіть собі!» «Цей шахрай Сімс змусив телефоніста зателефонувати мені і передати, що він хоче терміново зустрітися зі мною з дуже важливого питання». Дівчина весело розсміялася, і Бобу було приємно чути її молодійний сміх. «Можу посперечатися, що зараз він би не відмовився нас побачити. Що ж, мені час іти, Я зайду за намистом після обіду. Тисяча подяк». Вона простягнула Бобу руку, він, потискаючи її, відчув оксамитову гладкість її шкіри. Подивився їй у вічі і з великим задоволенням побачив, що підозра змінилася на щось дуже близьке до захоплення. «Ви дуже, дуже розумний», – зніяковіло мовила вона. Боб протестуючи змахнув рукою, але в цю мить був цілком з нею згоден. Дівчина залишила його апартаменти, а Боб замкнув сейф, зателефонував потенційним покупцям і пішов обідати. «Довірлива малеча!» – пробурмотів він, крокуючи коридором до ліфта. «Подумайте тільки, залишила в мене таку прикрасу і навіть не попросила розписки!» Перший покупець прийшов за 20 хвилин до третій. Боб запропонував йому візки з содовою та сигари, а сам підійшов до сейфа, відкрив його і дістав футляр із камінням. Він стояв спиною до покупця досить довго, щоб устиг дістати з футляра перли і покласти їх до кишені. Після цього повернувся, розкрив футляр і простягнув його покупцеві. «Найкращий набір діамантів на всьому збережжі!» – сказав він. «Так, так, я знаю. Чув багато хорошого про ці камені!» – кивнув покупець і відійшов з футляром до вікна, щоб роздивитися їх як слід. На мить запанувала тиша. І раптом із вуст покупця зірвалося несподіване вигукування. Потім він сердито зашипів, точнісінько як розбуджена змія. «Це що, невдалий жарт?» Бо, роздратований тоном, у якому до нього звернулося, підійшов до вікна. «Жарт? Що ви хочете цим сказати? Я не звик, щоб зі мною...» І в ту мить йому здалося, що з легень виштовхнули все повітря. Він здихався. Камені, які блищали в яскравому денному світлі, що падало з вікна, зовсім не були діамантами вітні. У футлярі лежали незвичайні дешеві стрази, а майстерно підібрані циркони. На тлі білої підкладки вони іскрилися різнобарвними відблисками, але досвідчене око знавця миттєво розпізнало підробку. Холодний піт виступив на лобі Боба Ферфілда. Він поспіхом засунув руку в кишеню і витяг перли. Груба підробка. На світлі перлини виглядали саме тим, чим були насправді – перламутривими намистинами. «Вона мене провела!» – вигукнув торговець з діамантами і кинувся до телефону. За дві години, коли офіцер поліції розповідав йому про розслідування, проведене по гарячих слідах, Боб зрозумів, що цього разу йому справді не пощастило. «Справжню Грейс Делану знайшли зв'язаною з кляпом у роті в автомобілі в Сакраменто», – повідомив детектив. «Вона вирушила в подорож із перлинною ниткою з колекції Сідні Поттера. У дорозі її пограбували, і перли опинилися в руках злочинців. Але ми затримали сліка Сімса. Якраз коли він виходив з готелю, мої люди схопили його». «Я ще з ним не говорив, але зараз матимому нагоду!» Пролунав стукіт до двері. Коли Ферфілд відчинив, то опинився віч навіть із поліцейським, детективом готелю і сліком Сімсом, славетним злодієм, якого поліції досі не вдалося впіймати на гарячому. «Кому я завдячую своїм арештом?» – тихо спитав Сімс. У голосі виразно бреніла загроза. «Моєму адвокатові потрібно знати, на кого подавати позов за незаконне затримання та переслідування». «Так, звісно», – розсміявся детектив. «А поки ти міг би розповісти нам, навіщо телефонував містерові Ферфілду в апартаменти? Твій дзвінок пролунав саме тоді, коли твоя спільниця підмінювала футляри з коштовностями. Поки містер Ферфілд говорив по телефону, вона встигла все провернути». Сімс уважно оглянув присутніх і тільки тоді повільним, байдужим, як і його обличчя голосом, заговорив. Я йшов коридором і побачив цього джентльмена з дівчиною. Випадково я впізнав її. Це крихітка Міллі, найкраща в країні крадійка коштовностей. Я подумав, що молодому чоловікові варто було б триматися від неї подалі. Тому спустився до вестибюля і попросив телефоніста зателефонувати йому в апартаменти і передати, що я хочу зустрітися. Однак молодик у край грубій формі відмовився, якщо внаслідок своєї неввічливості він зазнав матеріальних збитків, я лише радий. Детектив подивився на Ферфілда. Ферфілд подивився на детектива. Пройдіть сюди, будь ласка, сер, сказав детектив, запрошуючи Ферфілда вийти в коридор. «Цього птаха лякати марно. Мовив він, кивнувши великим пальцем на двері, що зачинилися за ним. «Якщо хочете, я продовжу допит, але ми нічого не доб'ємося. І він подасть на вас до суду, якщо ви підпишете заяву з проханням про його арешт. Він чудово знає, що йому дозволено, а що ні. Завжди вигадує нову схему. Якби він хоча б раз повторився, у нас з'явився б шанс. Але він це знає і щоразу вигадує щось новеньке». У нашому відділі ми називаємо його «хитрою блисковкою», бо він ніколи не б'є двічі в одне й те саме місце». Ферфілд глибоко вдихнув і так стиснув кулаки, що кісточки побіліли. «То що ж ви, і справді збираєтеся його відпустити, після того, як упіймали?» «Якщо хочете написати заяву, будь ласка», – знизав плечима детектив. «Але вам, мабуть, краще спершу порадитися з адвокатом» врешті решт що ви маєте проти нього?» «Їхав у тому ж вагоні, а в готель зателефонував вам, як сам каже, щоб попередити про злодійку». Ферфілд витерпіте злоба, думки метушливо плуталися. «Невже ви не можете простежити його дії, бодай, за попередній тиждень, і якось пов'язати з тією дівчиною?» Детектив коротко і дуже гірко розсміявся. «Я б віддав піврічну зарплатню, аби тільки закрити його». І ми вже не раз намагалися простежити його до моменту злочину. Але це марно. Нічого не знайдеться. А наступного разу він уже має зовсім нову схему і діє абсолютно по-іншому». Ферфілд повернувся до своїх апартаментів і різко розчинив двері. «Забирайся звідси!» – крикнув він злодіївів в обличчя. «А вам я порадив би звільнити секретарку або того, хто знав про вашу поїздку і замовляв квитки». Звернувся до нього детектив. Слік Сімс зупинився на півдорозі до виходу. «Сумніваюсь, що це вже має сенс», – зауважив він. «Якщо, звісно, ви дозволите мені втрутитися. Розумієте, блискавка ніколи не б'є двічі в одне місце». З цими словами він уклонився, вийшов із апартаментів і попрямував коридором до ліфта м'якою ходою. Як кіт на полюванні. Ферфілд озернувся на детектива і несподівано для себе усміхнувся. «Ну й нахаба!» – вигукнув Боб із ноткою захоплення в голосі. «Він чудово знає, що ви його зловите. Варто йому бодай раз повторитися!» Детектив кивнув, але на його обличчі не було і натяку на усмішку. Лише в очах палала нестримна ненависть. «Калесь він помилиться і чинитиме опір під час арешту!» – пробурмотів він. Та Ферфілд продовжував усміхатися, тільки не цей тип. Я певен, він отримує справжню насолоду від крадіжок, але тепер він мені не страшний. Ви кажете, що він як блискавка, яка ніколи не б'є двічі в одне й те саме місце. Тож будемо вдячні йому хоч за це. І з дального кінця коридору пролунав гурки двери ліфта. Це Слік Сімс, хитра блискавка, рушив назустріч нові. Авантюри. Текст читал Ярослав Макеев.